Az elveszett csengettyű Váci B. Nikoletta meséje Ez a történet egy téli napon esett meg velem, amikor a tölgy erdei fák már csupaszon integettek az ég felé. Utolsó fagycsíp tecsipkebogyószedő túrámat jártam, amikor is szembe találkoztam rókus-mókus barátommal. Éppen egy nagy fenyő ággal sietett az odúja felé. Elfoglaltnak látszott, mint ahogyan az erdei fülesbago is, aki gyönyörű tobozokkal díszítette fel éppen az otthonát. Ízgatottan sürgölődött mindenki az erdőben, de valahogy közben mégis olyan furcsának látszottak. Kíváncsi természetemből adódóan elkezdtem a ahogy létük felől. Megtudtam tőlük, hogy azért ilyen kétségbe esettek, mert idén még egyáltalán nem esett hó a tölgyerdőnkben. Tehát és milyen igaz, hiszen akkor már decembert írtunk, és egy árva hófelhő sem járt még az égen felettünk. A találkozás után a Manó rögtön bizseregni kezdett. Na ebből aztán gyanítottam, hogy nagy baj van készülőben. Na tudjátok, él az erdőben egy öreg Manó, akinek az a dolga, hogy havat varázsoljon. Becses neve pedig nem más, mint havat hozó Manó apó a vén kocsányos törd között él, mélyen egy sötét üregben. De van egy bűvös csengettyűje, amit, hogyha megráz, és elmond hozzá egy varázsigét, hullani kezd a hó. Hát a varázsigét bizony én is ismerem, és <gül> nagyon büszkénys vagyok ám rá. Ám egy kicsi gyerek manókoromban tanított meg, rá az öreg nagyszakálló, a? jól figyeljetek, mert így hangzik. Cseng a csengő, csenglingling, hullahó, hullahó, csengdő tráz a nagy szakállú, havat hozó, hóapó. Na? Hm? Na, persze, bizony. Rögtön sejtettem, hogy a Manó apót mélyen elnyomta az álom, és ha nem keltjük fel azonnal, akkor idén elmarad a hó pihés karácsony. Nem is tétováztam, rögtön elindultam a vénkocsányos töltyhöz. Fel kell tenni Manó apót. A fa alatti üregben olyan sötét volt, hogy a Manó oromig sem láttam. Egy gyertya nem sok, de annyi sem világított a kicsim manónakban. Hangos csörtetésemre az apó felriadt és fénygyújtott. A szemeit dörgölte, nagyokat nyújtózkodott és ásítozott az szélén ülve. Néhány perc eltelt, mire engem is észrevett. – Hát te, famiska, mi áradban vagy a jó öreg Madó apónál? – kérdezte nyugodtan, mint akinek semmi dolga sincs. – Üdvözöllek, Manó apó. Hát nem is tudod, hogy te elaludtál? A törgyeldőben beköszöntött a tél, és idén még egy árva hópehely sem hullott a vidékre? Néhány nap múlva pedig itt a karácsony. Az erdő lakói szomorúak, hogy nem lesz fehér az ünnep. Mondtam neki egy kicsit szemrehányúan, majd karral leültem egy háromlábú kis sáblira. Apó, mint akit puskából lőttek ki, úgy ugrott fel a picinke ágyából. – Jaj! jaj Hát, ajj, ajj! Ajaj, hát akkor nincs vesztegetni való időnk! Ide a csengetyűt, mondjuk a varázsigét, és hip hopp már is, esni fog a hó. Senki sem maradhat karácsonykor hó nélkül. Havat hozó apó pó, keresgélni, kotorászni kezdett az öreg megkopott dolgai között. Na! Akkor kezdett másodszor is bizseregni az orrom, és tudtam, hogy ez már megint bajt jelent. Csak nem elveszett a csengettyű, apó. Mond, akkor hogy csinálunk havat? Érdeklődtem halkan, és közben próbáltam visszafolytani a bennem feltörő pádikot. <coughs> Semmi gond. Szögeztelem a nóapó. Mit, mit tudom én? Hát, ha működik a varázslat, csengetsi nélkül is. Apó abba hagyta a kétségbe esett keresgélést, felegyenesedett, megköszörülte a torkát, és izgatottan elhadarta a varázsgét. Öh. Cseng a csengőcsik, ling hullahó, hullahó, csengőtráz a nagy szakálú havathozó badóapó. Persze a varázsige csengettyű nélkül nem működött. Ezután eszembe jutott, hogy az apó talán számba vehetné, hogy hol használta utoljára a csengettyűjét. Nagy nehezen eszébe jutott, hogy a tavai utolsó csengetés után, a csengettyű fényező madó műhelybe vitte. Így hát felkerekedtünk, de a csengő nem volt ott. Ezután eszébe jutott, hogy a csengettyű fényezőből a csengettyű hangoló madó műhelybe vitte át. De persze ott is csak a hűlt helyét találtuk. Az eredménytelen felderítő akciónk után szóborúan kullogtunk visszafelé a kocsányos tölcshöz. Apó órát lógatva rogyott le az öreg magfagyökerére, Sipkája Sipkájáért nyúlt, levette, hogy megvakargassa kerek, manó Aztad Aztán egyszer csak felkiáltott. Hú, -hú a persze! Megvan a csengetyű, Miska! Elfeledtem, hogy mindig a sipkám alatt tartom. Manuapó gyorsan meg is rázta a csengetyűjét, és együtt elmondtuk a havat hozó varázs igét: Cseng a csengő, hull a hull a hó. Csengőt ráz a nagy szakállú, havat hozó hóapó. Az erdő fölött lassan gyülekezni kezdtek a kedvesen szürke hófelhők. Apró hópejheg szállingóztak az égből, aztán olyan sűrűn hullottak alá, hogy a manó orrunkig sem láttunk. Boldog volt az apó, de boldog voltam én is, na és az erdő minden lakója, hiszen a tölgy erdőbe végre megérkezett a várva várt hópihés karácsony.